Varifrån är han? Han är från USA. Var är hon ifrån? Hon är från Finland. Var är du ifrån? Från Danmark. Och du? Från Norge. Är du från Island? Ja, jag är från Island. Är hon från Japan eller Korea? Hon är från Japan, men hon bor i Kina nu. Varför är hon i Kina? Hon studerar. Vad talar du för språk? Jag talar kinesiska. Talar du engelska? Ja, lite. Vad talar du? Engelska, svenska och lite kinesiska.